Jo, vi jobbar ju mot olika mål i Sverige. Mm. Vad är det för mål? Vi jobbar. Med? kommer ni ihåg vad våra bilder betyder? Säkerhet. Ja. Mm. Eh, vilka saker vi ska använda, alltså verktyg. Just det, det stämmer. Varningar, hur man ska gör, hålla i till exempel en kniv. Just det, det säkerhet När man ska täcka. Mm. Nu har ni varit inne på två av de här bilderna, och, de och, andra, ord, Alla saker, är, är det alla ord på saker. Till exempel, man ska ju inte säga så här, räck mig den där saken som man ja, tycker är spiken. <laughs> e, utan man ska komma ihåg att det heter Hammar. Just det. Mm. Den sista då? Mm, att man ska tänka innan man frågar en kompis och lära det. Just det. Man ska alltid använda fokus. Ja, fokus. Just det. Och men den sista handlar ju också... Vi har ju mikrofonen där på sista bilden. Det, man, man kanske ska kunna berätta ja, vad man för, har gjort. Ja, ni för är alla andra. Jättebra. Men om man tänker på de här... Det är de här fyra bilderna som vi har pratat om. Vilken av dem tycker ni är svårast att förstå? Jag tycker den sista, alltså att tänka... Ja. Och jag behöver inte så mycket hjälp. Med ändå. Är, om man jämför ja. så är det svårast. Håller ni andra med eller är det någon annan som är svår? Nej, Nej. alla vi håller med. med. Okej, okay. vilken är lättast då? Det är den säkerheten. Det är ja. enklast att komma ihåg. Ja. Okay. För att man vill inte göra illa sig. så, så tänker man på det med. Nästa, bra. Okay. Okej, okay. det som vi lär oss här i slöjdsalen, mm. Är det någonting som man skulle kunna tänka sig att man har nytta av? – När man inte har slöjd. – I framtiden? – Ja, i framtiden. – Ja, om man blir snickare, så. – Ja, men om vi att man inte blir snickare. – blir... Om man vill tälja, kan man tälja i skogen också. – Ja. – äh, Är det bra att grilla nåt? – Om man ska grilla något. –Typ korv eller, eller bröd. –Just det. Så eller jag, här om vill en sån här som gör figurer så är det mm. bra att kunna tälja. –Eller om man ska, oh, data, jag jag. Om man ska göra ett dataspel eller tv-spel. Ja. –Kanske man kan väl tälja är... först ja. för att komma på idéer som är ja, i Lönnebergen. Du, just precis. <laughs> så kan det vara. Bra. Hörrni, kan ni exempel på nånting vi har gjort i slöjden? Som har gjort att vi har kommit närmare de här målen. Det var när, um, när vi tälte ja. en kej i vår klass. Uh -huh. Hon gjorde illa sig. Ja, vad gjorde ni då? Då, då, vi, då tänkte vi på det. Ja. Att vi ska äh, hålla idag. Då ska vi tänka Och så fick vi hjälp. Och så fick vi hjälp. Henne. Ja. Något mer vi har jobbat med i slöjden som har gjort att vi har no vi kommit lite närmare? Knivar, att man liksom, Det är inte hur snabb man ska vara det handlar om att man ska väl göra det fint och noggrant. Ja, noggrant. Ja, just det. Bra. Hur kan vi, har du något mer förslag på vad vi kan göra här i slöjden för att komma närmare målen att lära oss och mer om säkerhet, mer om verktyg och mer om ord? Vi och kanske mer. ska efter varje lektion, kan vi gå igenom vad man har jo. tänkt och, och gjort. Mm. Och man, vad man vill lära sig mer. Mm. Vad skulle du vilja lära dig mer? Hur man kunde såga och kamra och så. Mm. Med spikarna, att man inte mm. behöver... Att inte man behöver hela tiden ta stora utan man kan ju ta små. Ja. Just det. Har ni något förslag på vad vi vill göra mer för att komma närmare de här målen? Mm. Man kanske ska, om man gör om man, som ja. vi gör, ja. trollstab, då kanske man inte ska börja slåss. Ja. leka innan man är färdig för då kanske de... –Gå ja, då... –Det kan hända. –Och då kanske får ja, för de får väldigt... den i ögat eller så. –De är väldigt färska. Men, Men vi... har du något förslag på något arbetsområde, något som ni vill tillverka i slöjden– –som någon ni tror skulle lätt. vara bra, och då kanske vi når fler av de här målen? Alltså, –Det svärd. svärd, kanske? –Och, uh -huh. jag vet. Ah. Om alla vill samarbetar kan vi göra en stor säng? –Ja! <laughs> Det skulle vara spännande. Skulle man lära sig mycket på det, tror jag. Ja, man måste spikas. spika. Man måste spika, spika, Då måste du. Då, då kan det inte vara hård. eller det kan ju vara hård, men inte så här. Den får ju inte vara massor av stickor. Så så måste man. Så, så kan alla dela den. Tack så mycket.